Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahlakula shariqa lah Wa ashadu anna muhafadal abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ahabih Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yam Amma ba'd Alhamdulillah Salaam putih bagi Allah Rabbil Alamin Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembah yang berak disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekuruh baginya dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah selalu terlengkapkan kepada utuhan kita, keladam kita, nabi kita, nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jemaah Umrah para penziarah masjid Nabawi, dan juga para mukimin, semoga Allah Swt senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada saya dan juga bapak-bapak sekalian dan seluruh kaum muslimin. ...menjaga mereka, memperbaiki keadaan mereka. Dan semoga Allah SWT mengampuni dosa kita dan menerima amal ibadah yang kita lakukan. Ini adalah majlis yang ke-12. Dari pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyyat. yang dikadang oleh Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad al rahimahullah, Seorang ulama yang meninggal dunia. Pada tahun 321 Hijriah Meninggal dunia pada tahun 321 Hijriah Di awal abad yang keempat Dan isi kitab ini adalah tentang Akhidah Yang merupakan ilmu yang paling penting di dalam agama Islam Ilmu yang paling penting di dalam agama Islam Dan yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan juga muslimah Sampai kita kepada ucapan beliau dan masih membahas tentang di antara akidah dan juga keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan melihat Allah Azza wajalla di dalam surga. Keyakinan melihat Allah Azza wajalla di dalam surga. Dan sudah kita sampaikan Bahawa ini adalah aqidah ahli sunnah wal jamaah berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasulullah SAW dan sudah kita jelaskan bahwasannya hadith yang berkaitan tentang Ruhiyatullah, yaitu melihat Allah di surga ini mencapai derajat mutawatir mencapai derajat mutawatir telah diriwayatkan lebih dari 30 Orang Sahabat Diriwayatkan lebih dari 30 Orang Sahabat Dan ini menunjukkan tentang Keyakinan Ahlu Sunnah wal jamaah. dan ini adalah hak Yang harus kita Yakini dengan Sayakin-yakinnya dan kita imani Yang tidak ada Keraguan di dalamnya Bahwasanya Allah SWT Telah akan dilihat oleh Orang-orang yang beriman Ketika mereka masuk ke dalam surga, kemudian beliau kembali atau masih meneruskan penjelasan tentang masalah iman dengan ruqyah Tuhan ini, beliau katakan: Walayyishoh alimanu bil ruqyati li ahli darisalami, liman ta'barha minhum bi wahmin, atau ta'awlaha bi fahmin, azkana. Takwil Rujia, dan takwil setiap makna yang ditambahkan ke Rujia dengan penafsiran dan penjelasan yang sah, adalah wajib bagi setiap Muslim. Jika takdir dan tidak benar dan tidak benar keimanan dengan rujia. Dan tidak benarlah yasih Tidak sah keimanan dengan Ru'yah Bagi para penduduk surga Bagi siapa? Bagi orang yang Menganggap bahasanya ru'yah ini adalah Waham Dan akan kita terangkan maknanya Atau ta'awwalaha Bifahmin Atau bagi orang yang mentakwil ru'yah ini Karena sesungguhnya mentakwil Ru'yah dan juga mentakwil setiap makna yang disandarkan kepada ruhiah ini adalah meninggalkan takwil yang benar dan juga meninggalkan penyerahan diri dan di atasnya agama kaum muslimin. Beliau dan tidak sah beriman dengan ruhiah beriman dengan ruhiah bagi penduduk surga bagi orang yang menganggap ini adalah khayalan. Artinya di dalam ucapan beliau ini, beliau ingin mengingatkan kita bahwasanya keyakinan dengan kebenaran melihat Allah ketika masuk ke dalam surga bagi orang-orang yang beriman, maka keimanan seseorang dengan rukyah ini tidak sah, tidak benar dan tidak sempurna bagi orang yang menganggap bahasanya ru'yah ini adalah, yaitu dengan membayangkan fi wahmid, yaitu membayangkan bagaimana Allah Azza wa Jalla yang mengkaifiahkan Allah SWT yang menyerupakan Allah dengan makhluk maka ini tidak dibenarkan di dalam masalah ini jadi kita diperintahkan untuk beriman bahawa orang-orang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla di, di jannah, di dalam surga Tetapi tidak boleh kita mengkayafiyahkan Yaitu mengatakan bahasanya Allah SWT seperti makhluknya Atau mengkhayalkan, membayangkan Maka ini di dalam syadat adalah perkara yang makhzur, perkara yang dilarang, perkara yang memnu' boleh mengatakan tidak sah iman orang yang beriman dengan Ru'iyah apabila caranya demikian Yaitu apabila dia membayangkan Dengan khayalannya Atau dengan persangkaannya Maka ini tidak sempurna keimanannya Dan tidak lengkap keimanannya Jadi Seorang muslim Beriman dengan Ru'iyah tetapi tanpa dia menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya tanpa dia menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya auta awwalaha bifahmin demikian pula yang perlu dia perhatikan ketika beriman dengan ru'yatullah al qiyamah beriman dengan melihat Allah di hari kiamat adalah tidak boleh mentakwil jadi yang pertama tidak boleh membayangkan atau tidak boleh mengkaifiahkan menyebutkan kaifianya menyebutkan caranya atau menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Dan yang kedua, tidak boleh dia menakwil sifat ru'yah ini. Tidak boleh dia menakwil ru'yah ini dengan perkara yang lain. Seperti orang yang menakwil ru'yahullah yaumul qiyamah dengan ilmu. Menakwil ru'yahullah yaumul qiyamah dengan ilmu. Mereka mengatakan yang dimaksud dengan melihat Allah di jannah di dalam surga adalah mengetahui mengilmui dan bukan melihat Allah dengan mata kita. Ini namanya mentakwil. Dia memalingkan makna yang sahih kepada makna yang lain. Ini namanya mentakwil dan ini dilarang di dalam agama Islam apabila di sana tidak ada qarinahnya. Apabila tidak ada di sana yang yang mengharuskan dia untuk memiliki makna yang lain dan yang benar bahwasannya Ru'yatullah yawm al-qiyamah adalah dengan mata kita Ru'yatullah yawm al-qiyamah adalah dengan mata kita dan bukan hanya dengan ilmu bukan hanya dengan ilmu tetapi dengan mata kita dan sudah kita sampaikan kemarin pendalilan para ulama dari firman Allah azza Azawajal Wajah-wajah pada hari tersebut dalam keadaan berseri-seri, dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan bergembira mereka melihat kepada Robnya. Mereka melihat kepada Robnya. Segi pendalilannya yang pertama disandarkan penglihatan di sini kepada wajah disebutkan di sini wujuhun wujuh artinya adalah wajah-wajah disandarkan penglihatan di sini kepada wajah karena memang penglihatan kita ada di wajah kita menunjukkan bahwasanya kelak kita akan melihat dengan mata kita bukan hanya dengan ilmu saja kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan ila rabbiha nazirah ila rabbiha nazirah mereka melihat kepada rabbnya mereka melihat itu wajah-wajah tersebut berseri-seri bergembira melihat kepada rabbnya dan sudah kita sampaikan di dalam bahasa Arab penggunaan kalimat nazara ini ada tiga penggunaan penggunaan yang pertama menggunakan ila nazara ila menggunakan huruf ila apabila kalimat atau kata nadorok diiringi dengan ila maka maknanya adalah melihat dengan mata maknanya adalah melihat dengan mata apabila kata nadorok diiringi dengan ila maka maknanya adalah melihat dengan mata seperti misalnya firman Allah Azza Wajalla afalayn <tuh> zuroon ila al ibli Kifah kuniqats? Apa la? Yang beruna ila al Apakah mereka tidak melihat? Yaitu dengan mata kepala mereka ila ibil kepada onta-ontak. Kifah kuniqats? Bagaimana mereka Diciptakan oleh Allah Azza Wajalla? Al Nazar apabila diiringi dengan huruf ilah maka maknanya dalam melihat dengan dengan kepala, dengan mata kepala. Kemudian yang kedua, nazar tanpa adanya maf'ul. Tanpa adanya, eh, nazar langsung dengan maf'ulnya. Maka maknanya di dalam bahasa Arab adalah menunggu. Nazar langsung diiringi dengan objeknya. Maka maknanya adalah menunggu. Sebagaimana firman Allah? Yawma yakulul munafiquna. وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُ دُرُونَا نَكَتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ Pada hari di mana orang-orang yang munafik baik yang laki-laki maupun yang wanita mereka berkata kepada orang-orang yang beriman وَالْمُنْ دُرُونَا نَكَتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ Dahlah kalian menunggu kami ndaklah kalian menunggu kami tunggulah kami نَكَتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ. maka kami akan mengambil Sebagian dari cahaya kalian Maksud dari unduruna adalah Tunggulah kami Kemudian di dalam ayat yang lain Allah makakan Hal yang duruna illa Hal, hal yang duruna illa ayya'tiyahumullah Hal yang duruna illa ayya'tiyahumullah Mereka tidak menunggu Kecuali kedatangan Allah Jadi maksud dengan di sini, Nazara yang duru sini adalah Menunggu ini adalah makna yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila kalimat atau kata nazara diiringi dengan huruf fi maka maknanya adalah memikirkan. Apabila kalimat nazara diiringi dengan huruf fi maka maknanya adalah memikirkan sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Awalam yanduru fi malakootis samawati wal ardh?" Awalam yanduru Fi malaku tisma watimal ar. Apakah mereka tidak memikirkan tentang kerajaan langit dan juga bumi? Apakah mereka tidak memikirkan tentang kerajaan langit dan juga bumi? Ia itu merenungkan kekuasaan Allah Azza Wajalla yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ini adalah penggunaan kalimat laulah di dalam bahasa. Dan di dalam ayat tadi Allah menggunakan gila. Karena Allah mengatakan ila rabbiha nadhira ila rabbiha nadhira berarti maknanya adalah melihat dengan dengan mata kepala dan bukan maksudnya ilmu nah yang ingin saya sampaikan di sini dilarang kita di dalam menetapkan sifat-sifat Allah azza wajalla melakukan takwil melakukan takwil dan kalimat takwil dahulu digunakan maknanya adalah tafsir digunakan dan maknanya adalah tafsir. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla ya di dalam surah Yusuf misalnya, nabina bitakwil nih. Nabina bitakwil nih. Hendalah kau kabarkan kepada kami tentang takwilnya. Yaitu tentang tafsir dari mimpi ini. Takwil maknanya adalah tafsir. Bagi kan itu Al-Qabri al-Jari al di dalam Tafsirnya sering boleh mengatakan Maksudnya adalah dan tafsirnya Ini adalah penggunaan Zaman dahulu ini dimaksud dengan ta'wil adalah Tafsir Dan sebagian mutaakhirin Khususnya mereka adalah ahlul kalam Mereka menggunakan kalimat ta'wil Maksudnya adalah Tahrif Yaitu mengubah maknanya takwil dan pada hakikatnya adalah merubah makna karena mereka mentakwil merubah makna tanpa dalil yang jelas tanpa qarinah yang jelas tanpa alasan yang jelas seperti misalnya mereka mentakwil istawa dengan istaula mentakwil alyad mentakwil tangan Allah dengan qudrah makna ini adalah takwil yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam termasuk takwil yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam karena tidak ada di sana warna yang jelas tidak ada di sana alasan yang dibenarkan untuk menakwil sifat-sifat tersebut jadi beliau rahimahullah ingin mengingatkan kita tentang dua perki, dua penyimpangan yang di dalam masalah menetapkan sifat yang pertama adalah tashbih iaitu menyerupakan Allah dengan makhluk kemudian yang kedua adalah Penyimpangan takwil, yaitu merubah makna, merubah makna yang datang di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW berupa sifat-sifat Allah disimpangkan dan ditakwil dengan makna yang lain yang tidak berdasar. Baik, beliau mengatakan liahli dari salam, ruyah liahli dari salam, melihat Allah bagi para penduduk dari salam. Jadi masuk dengan Darussalam adalah nama lain dari Jannah. Darussalam adalah nama lain dari Surga. Dan Allah Swt mengatakan di dalam Al-Quran: "Allahu yadu iladari salami wa yang di ila sirat musaqqin. Allahu yadu iladari salam. Allah Swt menyeru dan menghajak kepada Darussalam, yaitu kepada Surga." Mengajak manusia untuk masuk ke dalam surga Dengan cara melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal Dan menjauhi larangan Allah beriman, Allah beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul Beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kitab-kitab Beriman dengan malaikat, beriman dengan takdir dan seterusnya salam. Allah mengajak dan menyeru kepada Dari Salam maksudnya adalah kepada Jannah Dan Jannah dinamakan dengan Darussalam Negeri Keselamatan Karena Jannah ini penuh dengan keselamatan Dan semuanya dalam keadaan selamat Tidak ada kekurangan di dalamnya Orang yang masuk ke dalamnya maka dia akan Selamat dari kematian Dan dia tidak akan menjadi tua dan asal madu di sana adalah madu yang bersih Dan air yang ada di sana tidak akan basi Dan wanita-wanita yang ada di sana Muka haram dalam keadaan suci terus Dan tidak ada di sana yang kotoran Baik karena makanan maupun minuman Dan tidak ada keringat Dan tidak ada bau yang tidak enak yang ada di dalamnya adalah assalama. Yang ada di dalamnya adalah keselamatan semuanya dalam segala segi. Bahkan hati-hati penduduk surga dalam keadaan bersih, tidak ada rasa dendam di dalamnya. Tidak ada rasa dengki kepada yang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa naj'ana ma fi sudurihim min ghill, wa naj'ana ma fi sudurihim min ghin." dan kami akan cabut kami akan jelangkan dari dalam hati-hati mereka rasa ghil yaitu dendam dengki hasad kepada yang lain ikhwanan ala surur mutaqabilin mereka di dalam surga dalam keadaan bersaudara ala surur di atas liman-diman mutaqabilin mereka saling berhadapan satu dengan yang lain Dan Allah mengatakan la yamasun fiha nasab Wahai mereka yang dari surga, mereka tidak ditimpa rasa capek. Jadi penduduk surga tidak tidur dan mereka tidak ditimpa rasa capek, rasa lelah. Wahai mereka yang dari surga, mereka tidak akan dikeluarkan dari jannah, tidak akan dikeluarkan dari surga apabila sudah masuk ke dalam surga maka akan terus selama-lamanya di dalam surga dan bertambah kenimatan di atas kenimatan dan mereka tidak akan keluar dari surga ini adalah sebab penamaan Al-Janah dengan Darussalam dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan nama-namanya yang khusnah dan juga dengan sifat-sifatnya yang tinggi semoga Allah SWT memasukkan kita semua ke dalam surga semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari nerakanya. Nah. Kemudian beliau mengatakan, it can ta'wil wa ta'wil kull ma'nan yudzabu ila ru'yatih biterk ta'wili waluzumit taslimi wa alihi dinul muslimin. Beliau mengatakan, kenapa demikian? Kenapa dilarang untuk menta'wil? Iaitu merubah makna. Makna sifat yang datang kepada kita di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Kenapa dilarang untuk ditakwil dengan makna yang lain Boleh mengatakan, karena mentakwil ru'yah Dan juga mentakwil setiap makna yang disandarkan kepada ru'yah Ini sama saja meninggalkan takwil, maksudnya dalam tafsir Dan juga meninggalkan berpegang teguh dengan taslim. Berpegang teguh dengan menyerahkan diri Dan diatasnya agama kaum muslimin Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang yang menta'wil sifat Di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jal Berarti dia meninggalkan Berpegang teguh dengan agama Meninggalkan Berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga Sunnah at-taslim maksudnya adalah Menyerahkan diri Kewajiban kita sebagai seorang Muslim adalah menyerahkan diri dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Kalau itu berupa kabar, berupa berita, maka kewajiban kita adalah tersendiri. Kewajiban kita adalah membenarkan apa kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Termasuk di antaranya. Adalah kabar tentang sifat-sifat Allah Azza Wajalla. Di antaranya adalah Kabar Tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kewajiban kita sebagai seorang Muslim adalah taslim Kewajiban kita sebagai seorang Muslim Adalah taslim yaitu menerima Dan juga taslim yaitu membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wa makana li mu'minin Walau mu'minat, jika Allah dan Rasulnya amran, ayakun alhamul fiara, ayakun alhamul fiara tumin amrihin. Dan tidak pantas bagi seorang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, apabila Allah swt sudah membuat keputusan, kemudian mereka memiliki keputusan yang lain, atau mereka memiliki pilihan yang lain. Dan Allah swt matakaan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima maka demi rabbmu mereka tidak beriman maka demi rabbmu mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemberi keputusan di antara mereka dan mereka tidak menemukan di dalam hati mereka harajan, rasa berat hati di dalam apa yang engkau putuskan. Wa taslima, dan mereka menyerahkan diri dengan sebenar-benarnya. Dan mereka menyerahkan diri dengan sebenar-benarnya. Ini menunjukkan kepada kita bahasanya seorang muslim apabila mendengar berita atau kabar di dalam Al-Quran. Mungkin sunnah Rasulullah SAW tentang misalnya apa yang terjadi kelak di hari kiamat atau misalnya tentang sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla maka kewajiban kita adalah menerima kabar tersebut yang tanpa kita menolak dan juga tanpa kita mentakwil dan tanpa kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makruh tidak boleh kita menolaknya dan mengatakan misalnya Allah tidak memiliki sifat ini Padahal sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran Allah memiliki sifat demikian Misalnya Allah SWT mengabarkan bahwa Allah Al-Alim Nama Allah adalah Al-Alim yang maha mengetahui Maha mengetahui berarti mengandung sifat Al-ilmu Mengandung sifat ilmu Di antara sifat Allah adalah ilmu Maka kewajiban kita adalah menetapkan di antara nama Allah ada adalah al-alim Dan di antara sifat Allah adalah Al-ilmu Kalau kita tolak Berarti kita telah menyimpang dari jalan yang lurus Apabila seseorang mengatakan Allah tidak memiliki ilmu Atau mengatakan Allah tidak memiliki sifat rahmah Padahal Allah ar-Rahman ar-Rahim Dan dia adalah dur-Rahmah Memiliki sifat rahmah Sebagaimana dalam Al-Quran Apabila menolak berarti dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita tasybih. Tidak boleh kita serupakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Dengan mengatakan misalnya ilmu Allah sama dengan ilmu makhluk. Berarti di sini menyerupakan. Yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini tidak boleh dan hukumnya haram. Bahkan sampai derajat kekufuran yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam Apabila menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk Misalnya mengatakan ilmu Allah sama dengan ilmu makhluk Atau mengatakan rahmat Allah sama dengan rahmat makhluk Atau kudrah Allah sama dengan kudrah makhluk Atau mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk Ini dinamakan dengan tashbih Hukumnya haram di dalam agama Islam dan bahkan sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Allah SWT wa taala mengatakan laisa ka tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, sesuatu apapun baik di dalam namanya maupun di dalam sifatnya. Laisa ka mitlihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah SWT wa taala mengatakan wa la ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah azza wajalla mereka itu seorang salaf yaitu guru dari al-Imam al-Bukhari beliau adalah Al Nu'aim bin Hamad beliau adalah Nu'aim bin Hamad salah seorang guru dari al-Imam al-Bukhari rahimahullah boleh mengatakan man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk maka sungguh dia telah kufur. Itu telah keluar dari agama Islam. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk maka dia dia telah kufur, yaitu telah keluar dari agama Islam. Jadi yang kedua tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian yang ketiga tidak boleh kita mentakwil. Tidak boleh kita mentakwil yaitu mendatangkan makna yang baru tanpa dalil. Mendatangkan makna yang baru tanpa dalil Kewajipan kita adalah menerima dan menjalankan ayat dan juga hadis yang berkaitan dengan sifat sebagaimana datangnya Sebagaimana datangnya sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasulnya Dan kita tetapkan bahwasannya sifat Allah yang ada di dalam dalil tersebut adalah sifat yang sempurna Tidak serupa dengan sifat makhluk kita katakan sifat yang ada Di dalam dalil tersebut Adalah sifat yang sempurna Tidak serupa dengan sifat makhluk Tanpa harus kita mentakwilnya Tanpa harus kita mentakwilnya Misalnya Ketika Allah SWT Mengabarkan rasanya Allah Adalah Ar-Rahman Yang maha penyayang dan memiliki Sifat Rahmah Bagaimana sikap kita Kita katakan Allah SWT Memiliki sifat Rahmah Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal Dan sifat rahmah yang Allah miliki adalah sifat yang sangat sempurna Sifat yang sangat sempurna Yang jauh berbeda dengan sifat rahmah yang dimiliki oleh makhluk Yang jauh berbeda dengan sifat rahmah yang dimiliki oleh makhluk Ini harus kita lakukan Ketika Allah SWT mengabarkan Allah memiliki sifat rahmah dan di diantara namanya adalah ar-Rahman kita katakan Allah memiliki sifat rahmat Dan sifat rahmat Allah Azza wajalla adalah sifat yang sempurna Berbeda dengan rahmat yang dimiliki oleh makhluk Berbeda dengan rahmat yang dimiliki oleh makhluk Jadi tidak perlu kita mentakwilnya Tidak perlu kita mentakwilnya Karena kalau kita mengatakan Allah SWT memiliki sifat rahmat Sesuai dengan keagungannya Maka ini tidak ada di dalamnya Tashbih kita tidak menyerupakan Allah Azza wa Jalla. Karena kita menetapkan sifat rahmah yang sesuai dengan keagungan Allah tidak sama dengan yang, di, yang dimiliki oleh makhluk. Ketika kita mendengar bahasanya di antara nama Allah adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu yang Maha Hidup. Sebagaimana firman Allah, Allahu la ilaha illa al Hayyul Qayyum. Di antara nama Allah adalah apa? Al Hayyu yang artinya adalah Maha Hidup. Ketika kita mendengar ayat ini maka kewajiban kita adalah menetapkan di antara nama Allah adalah Al Hayyu dan di antara sifat Allah adalah kehidupan yaitu Al Hayah. Di antara sifat Allah adalah kehidupan. Kita katakan tidak ada di dalamnya tasybih. Tidak ada di dalamnya menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena kita mengatakan Hayah, kehidupan yang Allah miliki adalah kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang Allah miliki adalah kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului dengan tidak ada. Dan tidak diakhiri dengan ketidakadaan. Berbeda dengan kehidupan yang dimiliki oleh makhluk, kehidupan kita, kehidupan hewan, kehidupan pohon. Maka didahului dengan ketidakadaan dan diakhiri dengan kematian. Berarti kita memiliki sifat hidup Tetapi sifat hidup yang kita miliki Adalah sifat yang penuh dengan kekurangan Dan Allah Azza wa Jal Memiliki sifat hidup Dan sifat hidup yang Allah miliki Adalah sifat hidup yang Kamilah yang sempurna Tidak sama dengan sifat hidup yang dimiliki oleh Manusia Berarti ketika kita Menetapkan sifat hayah Menetapkan sifat kehidupan bagi Allah Bukan berarti kita menyerupakan Kehidupan Allah dengan kehidupan akhiru ya karena kita katakan kehidupan yang Allah miliki adalah kehidupan yang sangat sempurna sehingga tidak perlu di sana adanya takwil ya termasuk di antaranya ketika datang misalnya kabar dari Allah Azza wa Jalla bahwa Allah memiliki dua tangan Allah SWT wa memiliki dua tangan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an bal <tuh> yadahu mabsuqani bal yadahu Mabesu dan kedua tangan Allah adalah terbuka. Kedua tangan Allah adalah terbuka. Di dalam ayatnya Allah Swt menetapkan bahawa Allah Swt memiliki dua tangan. Apakah perlu kita mentakwil sifat tangan bagi Allah dengan makna yang lain? Tidak perlu dan haram hukumnya untuk mentakwil. Sifat iat, sifat tangan bagi Allah Dengan sifat yang lain Seperti yang dilakukan oleh sebagian mentakwil sifat tangan dengan kudrah mentakwil Sifat tangan dengan kudrah Ini adalah takwil dan ini tidak diperbolehkan Dan tidak ada hajah Tidak ada perlunya Dan tidak ada alasan yang dibenarkan Untuk mentakwil Sifat iat dengan kudrah Kenapa demikian? Karena ketika seseorang menetapkan Sifat iat bagi Allah kita mengatakan Allah memiliki tangan sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk karena Allah mengatakan laisa kamitlihi syai'in. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Seseorang ketika menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dia mengatakan bahwasanya sifat ini tidak sama dengan sifat makhluk berarti dia telah lari Dia telah keluar dari tashbih Keluar dari menyerupakan Allah dengan makhluknya Jadi seseorang ketika menetapkan sifat iat Sifat tangan bagi Allah sebagaimana datangnya di dalam Al-Quran Bukan berarti dia menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk Karena dia meyakini bahasanya tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk Tapi tangan Allah adalah sesuai dengan keagungan Allah Sifat yang sempurna bagi Allah Azza Wajalla dan kita tidak mengetahui kefiahnya. Oleh kerana itu tidak perlu di sana takwil kemudian mengatakan jadi masuk dengan tangan di sini adalah pudro. Jadi masuk dengan tangan di sini adalah pudro yaitu kemampuan, kekuasaan. Maka ini adalah takwil yang tidak dibenarkan. Oleh kerana itu sebahagian ulama ketika membantah Ya takwil seperti ini mereka mengemukakan atau mendatangkan sebuah ayat yang tidak mungkin ditakwil dengan kudron. Iaitu ketika Allah SWT mengatakan kepada Iblis, kenapa engkau tidak sujud dengan Adam yang telah aku ciptakan dengan tanganku. Yang telah aku ciptakan dengan tanganku. Dan Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, mengapa engkau tidak bersujud kepada Adam, yaitu sujud penghormatan, Adam yang telah aku ciptakan dengan tanganku Jadi maksud Di dalam ayat ini adalah Allah SWT ingin Menyebutkan kepada Iblis tentang Keutamaan yang Allah berikan kepada Bapak kita Adam AS Di antara keutamaannya Allah menciptakan Adam dengan tangan Allah Allah menciptakan Adam dengan Tangan Allah Azza wa Jal Kalau yang dimaksud dengan Tangan di sini adalah kudrah Yaitu dengan kekuasaan Allah maka tidak ada kelebihan Nabi Adam dibandingkan dengan makhluk yang lain. Seandainya dimasa dengan yat. Jadi dimasa dengan tangan di sini adalah kekuasaan atau kudraf. Maka tidak ada kelebihan Nabi Adam dibandingkan dengan makhluk yang lain. Padahal ayat ini isinya maksudnya adalah Allah ingin menyebutkan kepada Iblis tentang keutamaan keunggulan Nabi Adam dibandingkan makhluk yang lain. Karena iblis juga Allah ciptakan dengan putranya, dengan kekuasaan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi dengan putranya, dan Allah menciptakan seluruh makhluk dengan kekuasaan Allah azza wajalla. Jadi dalam bahasa Arab, apabila sebuah kalimat datang dengan dengan makna dua, yaitu musanna, dengan makna dua maka ini tidak bisa ditakwil. Maka tidak bisa ditakwil dan maknanya adalah hakikat. Dan Allah mengatakan, baliyadahu mabesumkota dan kedua tangan Allah terbuka, iaitu menggunakan kata yadahu yang, yang yang isinya adalah menunjukkan bahasanya jumlahnya ada dua dan yang demikian di dalam bahasa Arab tidak mungkin dikatakan bahasanya ini adalah majas, atau dikatakan ini bukan hakiki ini adalah sekadar contoh bahasanya al-husnul kualjamaah di dalam masalah nama dan juga sifat Allah azza wajalla mereka tidak mentakwil sifat-sifat tersebut dengan makna-makna yang lain. Dan contoh takwil yang dilakukan oleh sebagian adalah mentakwil istawa dengan ista'ula. Mentakwil istiwa Allah Swt dengan ista'ula Allah mengabarkan di dalam tujuh ayat di dalam Al Quran bahwa di antara sifat Allah adalah istiwa. Di antaranya adalah firman Allah Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa Dan Allah SWT mengatakan Inna Rabbakumullah Al-Ladhi Khalaqassamawati wal-Arsh Fisitati Ayyamin Thumma istawa ala al-Arsh Dan juga ayat-ayat yang lain Yang dengan Dengan lafad yang sama Thumma istawa ala al-Arsh Thumma istawa ala al-Arsh Kemudian Allah beristiwa di atas Arsh Maka sikap kita adalah meyakini bahwasanya di antara sifat Allah adalah istiwa di antara sifat Allah adalah istiwa yaitu makna istiwa adalah meninggi ala wartafa wa meninggi dan menetap inilah makna istiwa kewajiban kita sebagai orang yang beriman adalah menetapkan sifat ini bagi Allah azza wajal dan di antara sifat Allah adalah istiwa dan tidak boleh kita mentakwilnya tidak boleh kita mentakwilnya dengan mengatakan bahasanya istawa di sini maknanya adalah istaullah, maknanya adalah istaullah iaitu mentakwil dan mengatakan bahasanya makna istawa di sini bukan istawa tetapi maknanya adalah istaullah. Ini adalah takwil yang fasid, ini adalah takwil yang rusak dan tidak dibenarkan, tidak ada di dalam bahasa Arab Ya makna istawa dengan istaula. Tidak ada di dalam bahasa Arab memaknai istaula dengan istaula. Kemudian yang kedua, istaula maknanya di dalam bahasa Arab adalah menguasai. Itu sebelumnya belum berkuasa, kemudian dia istaula berarti dia menguasai. Seperti misalnya seorang yang menguasai negara yang lain. Menyerang sebuah daerah atau menyerang sebuah negara kemudian dia bisa menduduki daerah tersebut, maka dinamakan dengan apa? Istawulah, bukan istawah. Dan ini adalah makna yang rusak. Apabila dipakai untuk mensifat Allah Azza wa Jal, karena kalau dikatakan puasanya Allah istawulah, berarti dia mengatakan puasanya Allah sebelumnya tidak berkuasa. Berarti dia mengatakan bahawa Allah sebelumnya belum berkuasa atau tidak berkuasa, kemudian istawulah alal-ashr. Kemudian Allah berkuasa dan menguasai arsh. Dan ini adalah makna yang tidak benar. Allah swt adalah Al-Malik, Dan dia adalah Al-Khair, dia adalah Raja di Raja, dia adalah yang maha berkuasa. Tidak dikatakan bahasanya Allah sebelumnya tidak berkuasa, kemudian baru berkuasa. Ini adalah makna yang yang tidak benar apabila men ista'wa dengan ista'wla. Ini adalah menunjukkan rusaknya takwil dan tidak dipergunakannya takwil dan ini mengurangi keimanan seseorang di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Nah. Baik, kemudian setelahnya beliau mengatakan, "Wa man lam yatawaqqan nafya wa at-tashbiha zalla wa yusib at-tanzih." Beliau mengatakan dan barang siapa yang tidak menjaga dirinya dari pengingkaran dan tidak menjaga dirinya dari menyerupakan Maka dia akan terplesen Maksudnya bagaimana? Barang siapa yang tidak menjaga dirinya dari pengingkaran Maksudnya beliau ingin mengingatkan kepada kita Jangan sampai kita mengingkari Sifat yang datang di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Jangan sampai kita termasuk golongan mu'aktilah Golongan yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza Wajalla. Seperti misalnya aliran jahmiyah Aliran jahmiyah Yang menismahkan diri mereka kepada Jaham ibn Sofran Jaham ibn Sofran Seseorang yang memiliki pemikiran yang sangat sesat Dia menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah semuanya Dan Allah, bahasanya Allah tidak memiliki sifat Allah SWT tidak memiliki sifat Kenapa dia mengingkari? sifat-sifat Allah azza wajalla karena dia menyangka kalau menetapkan sifat Allah berarti harus menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia mengingkari kenapa? Karena dia menyangka kalau menetapkan sifat Allah berarti saya menyerupakan Allah dengan makhluk. Misalnya, ketika dia mengatakan seandainya saya menetapkan di antara sifat Allah adalah ilmu atau diantara sifat Allah adalah Kasih sayang menyayangi Kalau saya menetapkan sifat ini Berarti saya menyerupakan Allah dengan Makhluk, karena makhluk juga memiliki sifat Kasih sayang. Makhluk juga memiliki sifat ini Ini adalah dalil akal Yang dimiliki oleh Zahab Ibn Sofa Dan juga para pengikutnya Mereka mengingkari sifat Allah Azza wa Jal Yang ada di dalam Al-Quran Maupun di dalam Sunnah dengan dalih dengan alasan bahwasanya ingin keluar dari tasbih yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Kemudian di antara yang mengingkari adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah mereka mengingkari sifat tetapi menetapkan nama bagi Allah. Allah memiliki nama tetapi tidak memiliki sifat. Dan ini adalah termasuk penyimpangan di dalam agama Islam. Karena Allah swt. Walillahi al-asmaul husna. Dan Allah swt. memiliki nama-nama yang indah. Kenapa dinamakan dengan husna? Karena dilihat dari maknanya, makna dari nama-nama Allah adalah nama-nama yang husna. Allah swt. Ar-Rahman, yang maha penyayang, karena di dalamnya mengandung sifat apa? Rahmah, sifat kasih sayang. Allah swt. Al-Alim karena di dalamnya mengandung sifat ilmu. Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa adalah al-Halim yang Maha penyantun karena di dalamnya ada sifat al-hilm. Sehingga dinamakan nama Allah dalam nama yang husna berarti setiap nama Allah itu mengandung sifat atau lebih. Setiap nama Allah mengandung satu sifat atau lebih. Bagaimana seseorang menetapkan nama tanpa menetapkan sifat? Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan kedua-duanya, yaitu menetapkan nama bagi Allah dan juga menetapkan sifat bagi Allah swt. Ini adalah dua golongan di antara golongan-golongan yang ada yang mereka mengingkari sifat Allah azza wajalla. Itu golongan jahmiyah, demikian pula golongan moktazila. Beliau mengingatkan siapa yang tidak menjaga dirinya dari nafiu, yaitu pengingkaran. Kepada sifat-sifat Allah, maka dia telah Zalla, maka dia telah menyimpang Demikian pula, barang siapa Yang tidak menjaga dirinya dari Tashbih Tidak menjaga dirinya dari menyerupakan Allah dengan makhluk Maka sungguh dia telah menyimpang Dari jalan yang lurus Nah, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan Contohnya, dan mereka dalam Golongan, musyabihah Iaitu menyerupakan Allah dengan makhluk Mengatakan ilmu Allah Sama dengan ilmu makhluk Istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk, wajah Allah sama dengan wajah makhluk, tangan Allah sama dengan tangan makhluk, katanya adalah golongan musyabbihah mereka menyerupakan Allah dengan makhluk dan hukumnya di dalam agama Islam adalah haram bahkan bisa mengeluarkan dia dari agama dari agama Islam. Walam yusib at-tanzih, orang yang melakukan demikian maka dia tidak bisa mendapatkan tanziih. Jadi masa dengan tanzi adalah menyucikan Allah Jadi masa dengan tanzi adalah menyucikan Allah Perhatikan Orang-orang yang tadi mengingkari sifat Allah Tujuan mereka adalah tanzi Tujuan mereka adalah ingin menyucikan Allah dari kekurangan Orang-orang jahmiah Demikian pula orang-orang Muqtazilah Mereka mengingkari sifat Allah Kenapa? Karena mereka ingin Menyucikan Allah dari kekurangan Mereka mengatakan Kalau kami menetapkan sifat bagi Allah Berarti kami menyerupakan Allah dengan makhluk Ya, Padahal tidak demikian Di dalam Islam Yang dinamakan dengan menyucikan Allah Yang dinamakan dengan menyucikan Allah Yang pertama caranya Adalah menetapkan Apa yang Allah tetapkan dan ditetapkan oleh Rasulnya Menyucikan Allah yang pertama adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Kemudian yang kedua, tidak boleh kita meyakini bahwasanya sifat-sifat tersebut sama dengan sifat makhluk. Tidak boleh kita yakini bahwasanya sifat-sifat tersebut sama dengan sifat makhluk. Maka inilah yang dimaksud dengan tanzih. Inilah yang dimaksud dengan menyucikan Allah. Adapun seseorang Mengingkari sifat Allah secara keseluruhan, maka ini bukan menyucikan Allah. Justru ini menghinakan Allah aja wajah. Kenapa demikian? Karena orang yang mengatakan Allah tidak memiliki sifat sama sekali, berarti dia telah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang makdum, dengan sesuatu yang tidak ada. Orang-orang jahmiyah mengatakan bahasanya Allah tidak memiliki sifat sama sekali, berarti Allah tidak memiliki sifat Hayah hidup Tidak di atas, tidak di bawah Allah tidak memiliki ilmu Allah tidak memiliki rahmat Allah tidak memiliki ilmu dan seterusnya Berarti sebenarnya dia telah Menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada Ini adalah Tanakkus, ini adalah Menghinakan Allah Azza Wajalla Jal Demikian pula orang-orang Mu'tazilah Yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah Azza Wajalla Berarti pada hakikatnya mereka telah Menjelekan dan juga menghina Allah Azza Wajalla dan bukan menyucikan Allah. Orang-orang Mushyafiah juga demikian. Ketika mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti mereka telah menjelekan Allah Swt dan juga menghinakan Allah Azza Wajalla. Karena menyamakan Allah dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu beliau mengatakan "lam biusibi atenzi." Maka dia tidak mendapatkan afzanzi pada hakikatnya dia tidak menyucikan Allah azza wajalla fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifat wahdaniyah man'utun bi nu'ul fardiyah bi fardaniyah karena sesungguhnya rabb kita jalla wa disifati dengan sifat-sifat wahdaniyah dan juga disifati dengan sifat-sifat fardaniah di antara nama Allah adalah al-wahid dan di antara nama Allah adalah al-haq al-ahad yang artinya adalah yang maha esa esa di dalam sifatnya esa di dalam zatnya esa di dalam afalnya yaitu pekerjaan-pekerjaan Allah azza wajalla laisa fi si ma'nahu ahadun fil bariyah wa ta'ala 'anil khududi. wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat La tahwīhil jihātu as-sittu ka sā'iril mubtada'āt. Lamatakan tidak ada seorang pun di antara makhluk yang memiliki sifat Allah Azza wa Jalla dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mahasuci dan Maha Tinggi dari al-hudud, al-ghāyat, al-arkān, al-aḍā' dan juga al-adawāt. Ini adalah kalimat-kalimat yang sering dipakai oleh ahlul kalam. Kalimat-kalimat yang sering dipakai oleh ahlul kalam dan kalimat-kalimat ini tidak ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah s.a.w. Itu kalimat al hudud artinya adalah batas. Al-Ghayat, artinya adalah tujuan. Al-Arkan, Al-A'la, Al-Adawad, maknanya hampir sama, yaitu anggota tubuh. Anggota tubuh, ini adalah kalimat-kalimat atau lafad-lafad yang tidak ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah. Dan seyogyanya bagi seorang Muslim tidak menggunakan kalimat-kalimat ini. Tetapi dia mengatakan bahasanya Allah Swt adalah memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan tidak ada yang serupa dengan Allah Azza Wajalla. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza Wajalla. Allah Swt memiliki sifat kesempurnaan dan seluruh sifat kesempurnaan dan Allah Swt tidak serupa dengan makhluk. Dan tidak memiliki kekurangan sedikit Apapun Inilah dikatakan oleh seorang muslim Tanpa dia memperinci seperti yang dikatakan Oleh sebagian ahlul kalam Dia itu mengatakan bahasanya Allah tidak demikian, Allah tidak demikian Allah tidak demikian Maka ini adalah e, cara yang Tidak dibenarkan, tapi secara umum kita katakan Bahawa Allah SWT Adalah Tidak ada yang serupa dengan Allah dan bahwa Allah SWT Memiliki seluruh sifat Kesempurnaan La tahwihil Dan Allah SWT tidak diliputi oleh arah yang enam Allah SWT tidak diliputi oleh arah yang enam Yang dimaksud adalah Bawah dan juga atas Kanan dan juga kiri Depan dan juga belakang Ini adalah arah yang enam Keyakinan al-Sunnah wal-Jamah Bahasanya Allah adalah di atas Allah SWT adalah Di atas dan di antara nama Allah swt adalah Al Ali yang Maha Tinggi. Di antara nama Allah adalah Al Ali yang Maha Tinggi dan Allah mengatakan ma Subhihizmarobikal Allah. Sujikanlah Rabbu yang Maha Tinggi. Menunjukkan bahasanya Allah swt adalah sifatnya adalah Al Olum. Di antara sifat Allah adalah ketinggian. Allah swt adalah dan yang Maha Tinggi Nam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat Mungkin ada pertanyaan Dari para jamaah sekalian Yang berkaitan dengan materi maupun Selain materi, ditulis dengan kertas Dan diajukan ke depan Dengan tulisan yang jelas dan ringkas Nah Allah Allah Allah Allah boleh menggunakan barang gadian tersebut. Tidak berhak bagi dia untuk menggunakan barang gadian tersebut. Allah Taala agam. Apa yang dimaksud dengan taktil dan apa yang dimaksud dengan Tashbih Tidak ada. Tasbihanam. Taktil artinya adalah mengingkari. Atolaiyulatilu. Taktilan artinya adalah mengkosongkan atau mengingkari. Jadi masuk dengan taktil adalah mengingkari sifat Allah azza wajalla. Mengingkari nama-nama Allah azza wajalla. Maka ini dinamakan dengan taktil. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-Alim kemudian diingkari. Maka orang yang demikian dinamakan mu'attil, orang yang mengingkari. Dan ini diharamkan di dalam agama Islam. Sebagaimana yang sudah kita terangkan kewajiban kita adalah Membenarkan apa yang datang di dalam Al-Quran dan juga Sunnah dan menerima apa yang datang di dalam Al-Quran dan juga Sunnah apabila Allah Swt menyebutkan di antara namanya adalah Ar-Rahman dan di antara namanya adalah Al-Alim dan di antara sifat Allah adalah Wajah di antara sifat Allah adalah Tangan maka harus kita tetapkan sebagaimana datangnya tetapi tidak boleh kita mentasbih. Jadi masuk dengan tasbih Adalah menyerupakan Allah dengan makhluk Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk Men Menetapkan sifat Allah SWT Tetapi tidak boleh kita mentasbih Iaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk Bagaimana itu ahlu sunnah wal jama'ah Beriman tanpa menta'til Tanpa mentasbih Ahlu sunnah wal jama'ah Beriman dengan sifat-sifat Allah tanpa mentaktil tanpa mentasbih keduanya mereka hindari. Mereka itu Allah mengatakan, "Laisa ka mitlihi syai'un Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa membantah dua golongan sekaligus. Membantah orang-orang yang mentaktil, mengingkari dan membantah orang-orang yang mentasbih. Membantah orang-orang yang mengingkari, karena Allah mengatakan wah wasamiul wasir. Dan Allah Dia maha mendengar dan juga maha melihat. Ini adalah bantahan kepada orang-orang yang mengingkari. Karena Allah menetapkan Allah adalah mendengar dan juga melihat. Ya di antara namanya adalah asami, di antara namanya adalah al basir Kemudian Allah membantah orang-orang yang menyerupakan dengan firman-Nya: Leisah kami terhih sheikh. Tidak ada yang serupa dengan Allah Ini adalah bantahan bagi orang-orang musyabihat Yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluk Ini adalah ayat yang ringkas Tetapi di dalamnya ada Kandungan akidah al-sunnah wal jamaah Yang jelas di dalam masalah nama dan juga Sifat Allah mereka menetapkan Tanpa mereka mengingkari Dan juga tanpa mereka menyerupakan Allah dengan makhluk nah, Tentang masalah Bahasanya hati manusia Di antara Jari-jari Allah Azza wa Jal Maka ini dalilnya sahih Dalilnya sahih dan keyakinan al-sunnah Bahasanya Allah SWT antara sifatnya adalah Jari Kemudian bahasanya Allah Subhanahu SWT memiliki kaki Juga ada dalilnya di dalam dalil yang sahih Dan sebagaimana kita menetapkan Sifat iya bagi Allah, tangan bagi Allah Demikian pula di dalam sifat ini Kita tetapkan sebagaimana datangnya Tetapi tidak boleh kita meyakini Bahawa jari Allah sama dengan jari makhluk. Dan tidak boleh kita yakini bahasanya kaki Allah sama dengan kaki makhluk. Harus kita jauhi yang demikian. Ya, jadi sama namanya, belum tentu sama hakikatnya. Sebagaimana tadi kita katakan, kita menetapkan sifat rahmat bagi Allah, bukan berarti kita menyerupakan rahmat Allah dengan rahmat makhluk. Kita katakan rahmat Allah sesuai dengan keagungan Allah dan rahmat manusia sesuai dengan kekurangan dia sebagai manusia. Demikian pula dalam masalah jari, dalam masalah kaki Maka kita tetapkan Sebagaimana datanya, tetapi tidak boleh kita Samakan sifat tersebut dengan Sifat makhluk Adapun lengan, saya tidak tahu Apakah di sana ada dalilnya atau tidak Ya, di dalam masalah sifat Kita harus kembali Ya, kepada dalil, kalau memang ada Maka kita katakan dan kita sifatkan Allah dengan sifat tersebut Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh Kita mendatangkan sifat yang Baru yang tidak pernah di kabarkan oleh Allah dan juga rasul Nah. Kalau ya. ya. di Al-Qur'an penggunaan kadang awam menyebutkan kata-kata aku atau kami gitu ya. Nah itu. Apa yang bedakan aku dan kami ketika Allah berfirman itu? Kadang menggunakan kata aku kemudian kadang menggunakan kata kami di Arab, Penggunaan kata kami di dalam bahasa Arab maksudnya adalah untuk pengagungan. Penggunaan kata kami di dalam bahasa Arab maksudnya adalah di antara makna adalah pengagungan. Seorang raja misalnya mengatakan Kami telah memutus pasukan Padahal yang memutus dirinya Sendiri satu orang Tapi dia mengatakan kami Maksudnya adalah pengagungan terhadap dirinya Bukan berarti dia banyak Atau rajanya banyak bukan Tetapi maksudnya adalah ta'zim yaitu pengagungan Demikian pula Allah Azza wa Jal Dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab Dan sunnah Nabi SAW Turun dengan, datang dengan bahasa Arab Maksud dari kami di sini adalah Pengagungan dan bukan maksudnya adalah Allah SWT lebih dari Satu Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh